em Las Nalgas de Mandarim Vamos, vamos aproveitar-nos aqui de uma das maiores riquezas do Netflix que são estas que são estas, estas sinopses que elas foram feitas por um drogado <risos> que ninguém percebeu muito bem como é que elas existem Mas o facto é que elas existem E eu vou aqui falar Vou aqui ler duas ou três E vocês têm que adivinhar qual filme é que eu estou a falar Pode ser uh, okay. Pode ser Então pode ah, Vamos, ser. Claro, claro. Isso. vamos, vamos isso. começar por este Que é Ela é rica e culta Mas quando se trata <risos> Mas quando se trata de artefactos milionários E cultos obscuros Os seus modos são bem mais rudes pá, As 50 sombras de Grey Não, não, não Ele é pobre é de 50 sombras de Grey. O gajo é que é rico Deve ser Tomb Raider, não? Tomb Raider É o Tomb Raider O Croft Tomb Raider É, é, é o primeiro, amiga, acho, que, acho, é o primeiro. É. acho que é o primeiro Acho que é o primeiro Vamos ver aqui uma coisa mais obscura <risos> Numa luta entre a luz e a sombra Vencer é tudo Temam o Senhor das Trevas E os elfos violinistas <risos> Não faça mais pequenininha, Nunca vi okay. um filme com elfos violinistas <risos> <É a> <risos> Acho meu. Temam o Senhor das Trevas Lê-la outra vez Numa luta entre a luz e a sombra Vencer é tudo Temam o Senhor das Trevas Em maiúsculas Senhor das Trevas E os elfos violinistas Está lá uma pista do, do género Isto foi uma realizado por Ridley Scott ah, Então deve ser o, o Elfos o violinistas Deve Se ser o legend É o não legend Jennifer Conan, Luke Smith, obrigado pelo menos, é, e Tem Elfos vilinistas, é? Vilionistas, é ah, vi. Pá, eu vi, eu vi, mas eu não te posso dizer com toda a certeza que me lembro de Arv Elfos. <risos> um... O gás dos tem, não é? Pois, sim, sim. Digo-te já que um dos meus grandes objetivos de 2017 para o podcast é nós conseguimos trazer esse drogado ao nosso podcast. <risos> Digo-te já, vou mandar um mail, uma carta registada para a Netflix a pedir por amor de o... Deus. O gacha... Sim, e começas como, um caro drogado <risos> <risos> uh, Diz muito do seu trabalho Este aqui é bom, este aqui é bom Os heróis não se medem aos palmos E às vezes é preciso uma lupa para os ver <risos> É o Homem-Formiga? É o Homem-Formiga Muito bem, muito bem Essa era mais fácil Vamos só escolher aqui mais uma dois, e depois. Deixa-me dizer aqui a Frida só A mulher, o Ican, as sobrancelhas Foda-se <risos> este gajo é o maior é que este gajo <risos> que passa com esta merda toda a mulher wecon as sobrancelhas olha, mas está Não aqui um ser. que vocês vão topar logo, que é um brutal spoiler que é, estão em fuga, têm reféns, estava tudo controlado, até aparecerem os vampiros. <risos> É o From The Steel é, é. Isso é um, <risos> um mega spoiler. <risos> é um spoiler do caralho. Ai, muito bom. Opa, temos, que, temos que fazer um apelo mesmo Tens para te o tem gás, vir. gás Tem que ser, tem que ser. E este aqui, vai este vai. aqui vocês devem conhecer: que os hóspedes deste chalé podem contar com um tratamento de luxo, de reticências, às mãos de demónios sanguinários. <risos> gente ia dizer que era o um grande tapeste ao hotel, mas assim. Isso não. é de terror, né? É, é, é. Um chalé. no chalé. Um chalé, um chalé. <risos> um um que é uma cabana, não é? Que mas traduziu a cabana. Um, é o Kevin in the Woods, não? Sim. Deve ser. É? é? Não, é o Evil Dead, o remake. oh minha nossa Este aqui percebe-se bem, este aqui percebe-se bem, percebe bem qual é. Um, conheço um assassino em série chamado Robert. Ele é um pneu numa missão mortífera. Porquê? Porque sim. <risos> <risos> é o Rubber. É o Robert. Porquê? Porque, Ai, porque essa, essa interrogação final, não é? <risos> essa, essa tomada de consciência no meio da sinopse. Oh, pai, é delicioso. Não é? é da droga, pois? Pois, deve ser. Deve ser da droga. Hum... Epá, querem mais uma ou dois ou já chega? Por <risos> mim está bom Está bom, está bom. bom Ok Então uh, vamos vamos, uh, vamos então acabar isto